139. Spiritul după Sankhya Yoga Cu multe înainte de articularea sistematică a filozofiei Sankhya, terminologia sa specifică este atestată în Kata Upanishad, adică în secolul al IV-lea înaintea erei noastre. Sveta Shvatara Upanishad, care este probabil cea mai recentă, conține numeroase referințe la principiile Sankhya Yoga și folosește vocabularul tehnic propriu acestor două darsana dar istoria doctrinelor Samkhiya până la apariția primului tratat sistematic, acela lui Ishvara Krishna, probabil secolul al cincilea lea era noastră, este insuficient cunoscută. Oricum, problema interesează mai degrabă istoria filozofiei indiene. Pentru subiectul nostru este suficient să arătăm că Samkhiya presistematică, așa cum poate fi reconstituită, de exemplu, după anumite pasaje din Moksha Dharma, este proclamată după când salvifică, prin excelență, alături de yoga, disciplină eminamente practică. În fond, Samkhya prelungește Upanishadele, insistând asupra rolului hotărător al cunoașterii în dobândirea eliberării. Originalitatea primilor maeștri Samkhya, constă în convingerea lor că adevărata știință presupune o analiză riguroasă a structurilor și dinamismelor naturii, a vieții și activității psihomentale, completată printr-un efort susținut de a contura modalitatea sui generii se spiritului, Purușa, Chiar în epoca clasică, adică în timpul redactării primelor tratate sistematice, Samkhaya Caricadă, de Ishvara Krishna și două Yoga Sutra de Pantajali, cadrele teoretice ale celor două darșana sunt destul de apropiate. Se disting două deosebiri esențiale. 1. În timp ce Samkhaya clasică este ateistă, Yoga este ateistă pentru că postulează existența unui Dom, Ishvara. 2. În vreme ce, după Samkhya, singura cale de dobândie liberarea este aceea a cunoașterii metafizice, yoga acordă o importanță considerabilă tehnicilor meditației. Celelalte deosebiri sunt neglijabile. Prin urmare, doctrinele Samkhya, pe care le vom prezenta pe scurt, pot fi considerate valabile și pentru cadrele teoretice ale textelor Yoga Sutra de Pantajali. Pentru Samkhya și yoga, lumea este reală, ea nu este iluzorie, cum este, de exemplu, pentru Vedanta. Totuși, dacă lumea există și durează, ea datorează acest lucru ignoranței spiritului, purușa. Numeroasele forme ale cosmosului, ca și procesele lor de manifestare și dezvoltare, nu există decât în măsura în care spiritul, sinele, se ignoră și prin această neștiință, suferă și este aservit. În momentul când ultimul sine își va fi aflat liberarea, în acea clipă, creația, în ansamblul ei, se va resorbi în substanța primordială, pracritic. Se scrie P-R-A-K-R-T-I. -a Ca și atmanul panișadelor, purușa este inexprimabil, Atributele sale sunt negative. Sinele este cel care vede. Sakshin, literal, martor. El este izolat, indiferent, simplu, spectator inactiv. Autonomia și impasibilitatea spiritului sunt epitetele tradiționale, constant repetate în texte. Fiind irreductibil lipsit de calități, purușa nu are inteligență, căci el este lipsit de dorințe. Dorințele nu sunt eterne, ele nu aparțin deci spiritului. Spiritul este veșnic liber, stările de conștiință, fluxul vieții psihomentale îi sunt străine. Ori, o atare concepție despre purușa ridică dintr-o dată dificultăți. Dacă într-adevăr spiritul este veșnic, pur, impasibil, autonom și irreductibil, cum poate el accepta să fie amestecat în experiența psihomentală și cum este posibilă o asemenea relație? Vom examina cum mai mult folos soluția propusă a acestei probleme de către Samkhya și Yoga când vom cunoaște mai bine raporturile care se statornicesc între spirit și natură. Precizăm pentru moment că nici originea, nici cauza acestei situații paradoxale, adică a acestui straniu raport care leagă purușa de pracrâtii, nu fac obiectul unei dezbateri în regulă în Samkhya Yoga. Cauza și originea acestei uniri a spiritului cu experiența sunt cele două aspecte ale unei probleme pe care maestrii Samkhya Yoga o consideră indisolubilă pentru că depășește capacitatea actuală a înțelegerii omenești. Într-adevăr, omul cunoaște și înțelege prin intermediul intelectului, Buddhi. Se scrie B-U-D-D-H-I. Dar acest intelect însuși nu este decât produsul. Extrem de rafinat și adevărat al substanței primordiale, pracrâtii. Fiind un produs al naturii, un fenomen, Budi nu poate avea relații de cunoaștere cu alte fenomene. În niciun caz nu va putea cunoaște sinele, căci el nu va putea întreține raporturi de niciun fel cu o realitate transcendentală. Cauza ca și originea acestei asocieri paradoxale între sine și viață, adică materia, numai un instrument de cunoaștere care nu are nimic de a face cu materia, poate ajunge să le înțeleagă. Ori, în actuala condiție umană, o atare cunoaștere este imposibilă. Samkhya Yoga știe că pricina suferinței este neștiința, altfel spus confuzia dintre spirit și activitatea psihomentală. Dar momentul exact în care această ignoranță de ordine metafizică și-a făcut apariția nu poate fi stabilit tot așa cum este imposibil de stabilit data creației. A voi să găsești o soluție la această problemă este o zădărnicie. Este vorba de o problemă răupusă și după un vechi obicei brahmani, imitat de Buddha însuși de mai multe ori, la o problemă răupusă se răspunde prin tăcere.